Книга Левіт Розділ дев'ятий А восьмого дня покликав Мойсей Арона і синів його та старішин Ізраїля І сказав Аронові Візьми собі телятко на жертву за гріх і барана на всипалення О Бог без вади, та й принеси перед Господа а до синів Ізраїля скажеш, «Візьміть на жертву за гріх козла, а на всепалення однорічне теля і ягня без вади, та бика і барана на мирну жертву, щоб жертвувати їх перед Господом, і безкровну офіру, замішану на олії. Сьогодні, бо, з'явиться нам Господь! і принесли, що повелів Мойсей перед намет зборів, і приступила вся громада і стала перед Господом. Тоді Мойсей сказав, «Ось що заповідав Господь вам чинити, щоб з'явилася вам слава Господня». І каже Мойсей Аронові, «Приступи до жертовника та принеси твою жертву за гріх і твоє всепалення» і зроби примирення за себе і за людей. А потім принеси офіру за народ, і зроби примирення за них, як заповідав Господь. І приступив Арон до жартовника і зарізав телятко за гріх, що було призначено за нього. І сини Аронові подали йому крові, і він, вмочивши пальце свого в кров, поклав її на роги жертовника. Решту ж вилив до підніжка жертовника. А тук, нирки і чепець від печінки, що з жертви за гріх, пустив димом на жертовнику, як заповідав Господь. М'ясо ж і шкуру спалив на вогні за табором. Зарізав він і жертву на всепалення, а сини Аронові подали йому кров, і він покропив нею жертовник з усіх боків. Подали вони йому і жертву всепалення, розшматовану на кусні, і голову, і він пустив це димом на жертовнику. Виполоскав нутрощі і ноги і пустив їх димом на жертовнику, зверху на жертві всепалення. Приніс він і жертву за людей, узяв козла відпущення за людей і зарізав його, і зробив ним примирення, як і перше. Потім приніс жертву всипалення і довершив її згідно з установою. Далі приніс безкровну офіру, і, взявши її повну жменю, воскорив на жертовнику, крім раннішнього всипалення. Нарешті зарізав бика та барана – як мирну жертву за людей. А Аронові сини подали йому кров, і він окропив нею жертовник з усіх боків. Тучні частини бека та барана, курдюк, сить, що вкриває нутрощі, нирки та чіпець із печінки, вони поклали на перса, а він пустив їх димом на жертовнику. Перса і праву лопатку – приніс Арон як жертву коливальну перед Господом, так, як вилив Мойсей. Тоді зняв Арон руки до людей і поблагословив їх, та й зійшов на низ, принісши жертву за гріх, жертву всипалення і мирну офіру. І ввійшли Мойсей та Арон у намет зборів. А як вийшли з нього, то поблагословили народ і слава Господня з'явилася всьому людові. Вийшов від Господа вогонь і пожер усипалення і кусні туку на жартовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю.